מזמור פ"ד למנצח על הגדית לבני כרח מזמור. מה ידידות משכנותיך, אדוני צבאות, נכספה וגם קלטה נפשי לחצרות אדוני לבי ובצרי, ירננו אל אלחי. גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה, אשר שעתה אפרוחיה.